Rugăciune pentru trăirea tainei datornicului nimilor scoanei. Doamne Iisuse Vistoase, Nădăcătorul Cel Dumnezeu, să iubim, să slăbim și, și să-ți mulțumim, fiindcă pe noi. Parabola datornicului nimilor scoane ai rostit și să o facem cu multă discuțință ai iubirii. De aceea, datorii datornicilor noștri au crescut și să ne le dea, s-au abținut, să ne înșele, să ne fure, să ne minte, să ne minte, nu s-au temut. princă Duhul de căminiei prin vâne a intrat, cu obraznicie dreptul lor la a l-au sigat, l-au arătat și l-au practicat. De aceea, Doamne, de toate păcatele, nu numai pe noi, și pe cei ale celor pentru care noi ne-am legat, în le-a domnească am putut-o rostâni încetat și iată iartă greșelile noastre pe vântul și celor noștri, ca un semn, ca o măsură mai făcut să o privim și în toate gândurile de minunie, ură, răzbunare, dreptate în noi, le-am păstrat, pentru că tot să le-a dreptat, în Doamne Isus, iubit astea, judecătorul cel drept și Te iubim, Te slăbim și Sfințimimim, Incă pentru parabola la lui Mâne stil, ai rostit. Și cum să o facem când să-i iubim pe dușmanii noștri, de aceea, când pașmanii Atunciului, Duhul Rău în noi ne am Tu, cum să-L fostul cu postul privegherea și rugăciunea neobeșnei. Când pe cei stăpâniți de El, Duhul Rău împotriva noastră cu doi s-a pornit. Doamne, scutul Tău cel nevăzut al Harului peste noi la ai și să aducem rod atunci când mașul ne-a prigonit și ne-a lubit, tu ai Doamne Iisusele Iisus, judecătorul cel Dumnezeu Iisus, trânzim, te strădim și sunt nimic, fiindcă pentru noi, îngăspind de mucinici ai inimii, ai pregătit. De aceea, pentru noi, parabola datornicului nimilostim, timp de două mii de ani ai săvârșit. Când toate neamurile de tăhări peste noi au năvărit, ne-au ucis, ne-au jefuit și dreptul lor la tălhărie l-au Timp de două mii de ani, în o cea mai adâncă, neamul nostru sub jertărnic l ținut și l Să aștepte îmbrăcat în straile albe ale mântuirii, sfințirii, desăvârșirii, lecologii, de să nu ceară dreptate, răzbunare, judecată de la tine ce să atacă, pentru ca treptele de săbășire să le lupte și prin poarta oilor să treacă, făci un destin de mucinici pentru neamul nostru a stabilit.